Bueno, hamen gauz e, barriro, gauze, gure kolaboratza bat, askotan egon dagoaz. Eri ja, hapiztu irratiko parte. <laughs> bueno, a, zare feminizteri buruz ingo guberba, ez dakit hori e, larraltu bat dagoen edo... Javi, zu ba? preocupa zune guzegaz? Bueno, Superi bizte izan e, <laughs> da. Gure, zare feminizteri buruz ingo guberba proat, bueno, zare feminizte, asunek edo... Eta... E, Igaizko protokoloan e, parte hartu zundun be bai, e, ain aurrengoan berai, eta eh hori jakinako gendu nia e, aldaketarik egon badan edo hobekuntzarik proposatu badiren eh 11 Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Eh aldaketa eh aldaketan dirik ez da egonegi, ze da protokoloa 2016n edo hasi sala martxan jartzen eta ei ei ei ei e. Bai, ezin berroa nireganetik 2000 <risa> <risa> e, eta amasei zen jarri zara martxan Eta aldaketak eukin izena dezela 2000 amaseitiko na Baina aurtongoa pasean urtekoan bastante antzekoa da ba. uh -huh. e, Aurton be zare feministik e, antolatu deu e, protokolo honen e, prozesue edo Igez bai zen ez da zare feministik aurtuan behar nire izen da? E, bai Zare bai, Feministiek bere funtziona menduet dala eta Zare Feministiek osoak ez deues zerreitzen komo tal sare Zare Feministan antalatuta dauzen eragiletan orbanakoan hartien e, Lantalde bat sortu da protokoloa, protokoloa lantzeko eta Lantalde horretatik inda uh -huh. e, Aurrek urtietan Gernio Jaitzen dan e, manifestazinako gondi, eh? E, ba, ori, e, eraso sexistan e, kontra, eraso-machistan kontra e, autome egongo da? Mori horren manifestazioak ez dire inosaretik antolatu normalien e, Gernikeko neska batzun arteenean antolatu izena eta hortengoa ni gentea ez dakite ser, eztu pentsen. Vale. Edo eztasia bis. Eh, aurrekoan ibili ginen komentotan, ba, mugimendu feministie zabaltiek onurak eta eta kaltiek e, e, e, e, e, eukin dosela bai. E, betiko kontua, ze puntu taraino, zer dugu izuzure mesue zabala baina zeure mesue larrei desitzuratu desitzu barik, ezta? E, posible da jentia hurbiltzie feminismo errezera eta geroia emugimendu ekortik diretzia? Ez. Yes. Ez? Yes. Posible da jentia urbiltze, baina oso gatsa da e, posizino komodo batetik jentia posizino inkomodo batera pasetie. Horre, posible da, baina gatsa da. Bieraskoa. Mala na union erazo batzitza dago bat san. Eh, Aztion Bionsia barkatu. Bisa la tusiren. Mi 100siren. Eh, Aztion e, Manada barri bat edo ez da izan detzu. Eh, da Bilbon. horren e, bueno, aurrien eh erantzune, jakon erantsune, ba azken deialdizek eitzen dire e, konzentrazioak kontzentrazioak eitzera, eh manifestazioak엔 dire eh se sebeste sebeste aldugu edo noiz no guneaz? batzukoguneaz <güls> eh hiz da eh mugimendu feministeek orain dela ona bai lortu da bela e, olako erasoak emoten direnenen zalaketa publiko ateitzie eta jenteek kalera urteti e, protesta moduen baina uzteot eh formula hori bastante agortu te dauela batez be prebentzinorako aukerarik emoten estabelako, osea bere prebentzinorako eh potencialidadie bastante murrizderalako. Bierreskoa da beste beste aldetik, e, erasoa pase aurretik. Zer eh inpentsetan astie eta jarraitzi ez erasoa seraso bare danien eranzun eranzun gogor bat moten baina niko ez dakats bat dela mugatzie erantsunera bakarrik. Bai, azkenen sistemien kontu bada ezta. Usteko kompetent seitzeneko gola beste erratio bat, ez dakigu gurnieken beste bat sortu bada. Gazte batzu da bizien. Ialesun eh, une esaten gu arela gurniekoko errati prioritarioa. <laughs> <laughs> <laughs> eh, bueno, hori da be bai askotan ba, salatzen dana, ezta? Askotan erantsunera mugatzen dala eta es ba proaktibotasunerra edo Eta, da eta, ba, bueno, ba, bere mugak eta ekosela beste edo zein mugimendun moduan, ezta? Bai, gausia da, ba, eusieda, eh, nahi da nien joan eh, arazoan errora edo eh, prebentzinoko eh, proposamen bat eitzera eh, agertzen direla, eh, galdera batzuk, eh, duda batzuk eta ez tabai ez tarti ezabaltzen dela eta eh, Igual untxe arte ez da izenain biherrezkoa, baina gerozta nire ustez eta hoia ez zareko kide moduen, baina nire ustez. E, gerozta argizagoa da biherrizena ez da idatzeko, eta hor dau e, feminismoan partea inkomodoa eta feminismoan tradizinosoan presente gondena eta izindana ez ezkut e, ez feminismo hegemonikoa. En, eitzen da bilengo esan bidez. Mm -hmm. Lehen, adibidez, esan zu, oso gatza dela non hor posizion errez batetik, posizion inkomodo batera, pasetie. Orduan, zein, zein da erantzune, zerren bide horren aurrien? Gure mezue, e, dezitzuratu edo lasaitzu, edo ez izen hain zorrotz, edo, edo, edo gitzigaz konforme hu? Niretzakoen bierdana da, e, bilurre galdu e, ez tabaidari, bilurre galdu norberan ideiak zalantzan jartzi eri, Eta zintzotasunarik eta bate hitzie e, de feminista baina beste edo zein e, eragiletan edo markotan bebai, eh egonaldiren dudak edo egonaldiren e, ikuspuntu desberdine duteko eta ez e, minimoatako programa bate hitzeko, hau da, erantzunek e, dano gaude erantzun e, eraso baten modutanian erantzunteko erantzun, erantzun bat emon bierdalan alde, orduan horretara mugatuka da, sino Ya ja, máximo eta pentsetan hasi eta puntu comuneek ezin die la bakarrik oinarrizkoak izen eta gero zetak garatua behar biherdiela horretarako argi dau bakoitzak hori ba, modu zintzo baten agertu biher dela zer estaniz modu baten agertu biher dela eta eztabaidarako presotasuna agertu biher dela komento solució preventiva dela solució ez negocio era oso ez esos dados rebentzioa beste, o sea, beste geusan arteen e importante hand goiztako baina era, o bai vale. e importanteada. Eh, igezen gendu berba instituzioak e, erasoan e, aurrien edo atzien ze papel jokatzen dabena, adibidez, fomento gendu bakernikeko ekaleak isinaldiela argit, argitasun geizahu egutziea edo edo ez hain sarratuek, bueno, horri buruzen gendu berba. Adibidez, aurton gawa museo egongo da Gernikako jaietan E, uste da zu aurrera pa zu badala Udalana aldetik erasoak ula... eki diteko e, orduen? Bota, bota. Eske udalak idei oztuzku. Gu proposatbe gendun bide busana. Bueno baya, nahiz eta da en... idei oztu, askinakotu bai, bai. eda ideiak aurrera urruti e... ez da. E... Hombre, ja, bai, baina. baina eta Udalak ezke gogemu ditzen da, baina bai... E... Jo, baina egiz eta, saiatzen garela erreibindik asinu batzuk eskatzen eta gero lortzen direnean naiz eta Udalak beran beranburuerin medaiak jarri E, Txalotzeko dela, ez da? Bai, bai, bai, bai, bueno, e, lorre lorpen hori positiboa da, bat ez, e, funtzionamientu hau lertutena gaitzik, hori e, dalako, e, zuk nahizun lekuen alza dela pare, ez da, la parada eta makarrik aldzula zan e, joan iritzi amen, orduen ez tozu ibili biar paradatik zuretzera dela dalakoa. Eta hori bada lorpen bat, baina hori be bai... E, Osoa, ezin da izen neurri bat, bera karrik eitzen dana. Sa, ezin da, gaba buze jarri edo da dalako jarri, eta indogu gure karpenazino hor, gababusei zenbierda beste askon artien engranaje bat edo puzleko pieza bat baina ezin daizen, gababuse eta listo Vale, da, esan dugu eh, protokolari buruz berbetan igezkoan eh, barri niztengo dela bera, bueno, ez dugu jente errigortuko igezko podcastan txuten ondala bi urtekoa zestaukan egon dela bihurtekoa hasi que, komenta aldo zua purbet eh, protokola zertan datzan? Eh, bai, protokoloa E, dau osatut e, telefono batetaz, egerreniko jaizetan alurgorreko jaizetan egongo e, dana erabilgarri, ogeta lagu orduz deitzu aldana, ez dakitena buruz, orduen jaseko e, txuezein dan. Jarriko dugu gugu e, nien. Bai, Telefonoa egongo da goiz eta, e, ose, agun osan zier, goizien eta gabatan bebai, tarretzaldien egin enten. E... Bente, bente. e Osa, pertsona bat egongo da telefono horretan azpendiente eta gero em, gabaz egongo dire e, brigadak e, hau da e, emakume talde batzuk protoko nonok telefono horretara deitzen bada ben edo txosnagunien erazoren bat te, ikusten badan edo enteretan bagaren eaktibeko da bena protokoloa, ba, bi errezkoa dan eurri zen, ba, e, txosnatan musikik endu, mikrofonotik zoz errezan, e, erazotzaie bi errezkoa badan kanporatu txosnagunetik, holako ba, erantzun bat martzan jartzeko. Horretarako importanti eda, e, bai, e, protokola zigen dunetik txosnagatzordia gaziokin dugun elkar lanaz, e, txosnagatzordien la, txosnagatzor laguntza harik ezken duneukiko ezaspiagiturarik, ez, ez e, modurik... E, E, protokoloa gu nahi dugun moduen hala martxan jartzeko eta e, gero e, ez dakit e, aurton begongo dan seguramente bai egongo da aukerie ba, e, e, emakume batek, eskagatek egun baten espadan nahi juerran urten edo la, espadako onalako gogorik e, besoko more bat edo larrusia eta izi izango dan jartzeko eta ea diarazteko protokoloa martxan jartzen badan, badantabrigadiek aktibetan dabenenien e, dana dalakoa e, besokoa dekien pertsonak e, dispuesto dauzela isatinakien ahitzeko eta hori izango izan ba puruete ba kanporatzie eskatzen badan edo sa erabakitzen badan ba lagunduko dabenak e, moduren baten ba, e, danan hartien eta oza, ez modu violento baten sino kanporatu alisetie ba presinio bidez edo nada dalako e, e, protokoloan lanien ez dagoena edo ez dagoen nintxarte bai, e, badiko zen lan parte hartu, hartu protokoloan e, protokoloa aktibetan danien. Ez jaingintasunetina berretan, baina e, mahalen egunien bi, bi egon zila jakinde, edo e, esalatu zila jakinde, lehen gorreri protokoloa, gernik entolatu daen protokolo hori aktibeko bazan, edo erantzungo baiakon uste duzut bigarren hori e, kini nalko zela? Es justo mañeta kasue gela berdinen egon zien bi neskaisen zien. Vale, barkatu. Arazio. Sí. Jo ez dakit, e, e, Gerniko jaietako protokoloa gaiza da utzos naguneri bideratute eta ez eh momentu honetan esteko gaitasunik Gerniko oso hartzeko edo etxe barru baten pastean dana. Gune pribatuek. Bai, oso bastante, utzos nagunera mugatzen da edo gero bueno, nono deitzen da telefonotik eh, zarraspenda dela eta ez dakit zer, ba. hori bueno, bai zen alzan al soluzioa al kasu horretan, ez da telefono bat egotie... eh momentu benean. Ja, Jaizke gozia telefonoa So zer pasa da jazunian deitzeko dala. Claro, de Falta dana da nada aurrelanketa aurrelanketa hori. Baina imaginetan dut horrek perkatut. Horrek e telefono zenbakiz bai badakarrela aholkularitza lana bereratzen den, ezta? Esango dut telefonoan o... dagunak badaki zelan zelan lagundu e... eta eta zein da modure este, o sea, beres, o sa, inolako eh formaguntza ofizialik edolan izango sanak, ta gente eh e, bat ezagutzen dabena mugimendu feministea ezagutzen dabena <laughs> eraso bat zerdan be bai eta hori e, eitzen dana da e, geratu egun baten e, telefono ukiko da denana egongo direndanak eta porrete explike ba, Era se bate moten badan, selan jardun, ba, telefonoa dekonak beretzien edogongo da, ez da normalien ez da, huts naguni, ez dago jai giroan beretzien da ordan telefono hartzen deu eta bere lana izango san, ba, ezatien eskaurri, ba, tranquila, trankila ez dakiz ser, ta brigadi aktibetia. Brigadi aktibeko san, brigadi jongo san eskaurre nie, ez uken ezkuantzo. Eta salatzeko orduen be bai badakizue zuek eraginkorrena eta Ni kasuetan e, txuri dute honena segiduen ospitalera joate dela. Eh, e, kasuen, bai, eh bortzaketa kasuen bastante ezaguna protokoloa eta da hori esaldatzi erropaz eta segiduen eh ospitalera joatie. Geusia da Gernikeko ospitalgien ez dauela ginekologia zerbitzurik, orduen eitzetsuena da eh, rezibidu lehenengo momentuen e hori o sea, eitzetxu e, zalaketi jartzen daie, baina lekonozimentu aitzen galdakanora bidaltzetzuko. Orduan, hor bagabiz baloretan, ba, e, aukeri emotie e, pf, bortxakera kasun espero tesetiser, e, su su zeningaldakanora joati da, esplika diru dira bi biderese pasea txungerniken da galdakanon sino direkto behin espliketean. Gero, e, bestelako e, kasuetan, ez tani enbier, o sea, izan e, bada n bat edo helako so zer esain tentsoa. E, txosnagunien aitzen da eta normalien ez da salaketari jartzen. E, importanti eruitzea eta azpimarratzie hau estalako igual guztiz ezagune, baina e, salaketa bat, bueno, ospitzalera bazo zen, salaketik direkta mente jartzen dago e, ospitzalekoak, hor duen, zuk espalazun nahi prozesu judizialik edo idio da nalakoa, ospitzala derregortute daue horretara. Eta gero, zubak nahi bazen joan denuntzizetan ez, e, eraso bat, deko zula eskubidei eukitzeko abokatu bat, eta deko zue eskubidei eukitzeko atentzino psikologikoa. Us da, importanti dala hori e, jakitzera emoti ez, ez taso zer jenti e, eta importanti da ondoa eta egoti e, zuksalak eta jartzen, bat dosun momentuen, ze, prozesu oso gogorra da, askotan kontebizu pasei atzuna, jenti e, e, ez tekona formakuntzarik, ez tekona gogorik e, zuri erasuri errekonoziduteko, edo e, importanti eskubidei ez dakizer, E, oso erreza da ez jakintasunetik akatzen bat sortzie eta zure edes desestimeti eta ezin niz alistetik aurrasegidu orduen hori eraso bate alatzerakoan e, abokatu bat eukitzeko eukitzie presente oso importanti da eta atentzion psikologikoa biherezkoa da behar. Gero batak gaztegunien nien e, politiko bate egongo dela, testu bat irakurriko dela, horretaz gain e, e, behar egongo dela testu feminista bat edo e, Horikonteo asku junek lehen Zesunak izu? Ah, kuñe Kuñe, gabaz kuñe eh, vale. jarriko da eh, Aztarko jai giroan, egize da eh, Gu gaztea asanbladatik eitzengun... Bueno, hui, eno gaztea asanbladat izanien Bueno Bai, bai, klaro, eh, zesunak Zarefen biztan eh, Ezta egin da kurketa hoen, baina gaztea asanbladan ba, egin da eh, Jai giroan eh, Erasoak bai kantidades eta e, kualidade aldetik handitzu hitzen direla. Orduen, e, importantia dala batetik jai giroa, o sea, gure jai eredu edo pentsetie ondo, e, zer nahi dugun, zertarako e, jaize edo zerre ospatzeko edo zerre esospatzeko zertarako itxengun. Eta beste batetik e, jake badak egun emoten dala fenomen hori, ba, e, alizetik e, e, presente egonbe bai, e, has onetan gastaasamna dikantolatzen gain gastegunien eraso bat bez tauela on hartute eraso bat ikusten zuen edo bizido zuen e, salatu aldazula, zula barran salartu eta eingo dala erantzun bateengoko dala eta zein sagalderia Ez ia ni, juna eskola irakurriko sola testu bat e, pasan hasteko erasoan eurrien erantzun batean monez Ni sekitaldi izan aipatzen da e, zelanez no. e, Hori, ba, gure harteko harremanak agertzen dienien, e, oza, superindividualistak eta direla, e, Kristen lehiakortasun edo gure hartien eta normala dala erasoak emotie, eta horren adibide dala, e... Pargatu, ez dut da etxu erasoak emotie? Gure, gure hartien dauenien olako e, individualismoa eta zu, zure pertsonien abarmentzeko joerea edo, es des desio bat zurie eh innatoa sino zen bat sozialmentze zu, zure zure pertsonia representat eta ezagutsera emoteko eta zure zirkulo sozialak presente zausela ikusteko e, emoten direla ba eske geisenke estoligera no sekea ba, eh a muerte se llatu con alta Cristoumbrasio mongotzan eskateri lantekona sei alis ezasten inden lelengon esetz emoten direla gauza batzuk azkenin eraso batzu direna o erasoak direnak eta horreke Eztremora eranda paszadan die Madalenaetako gauzak, hori lotute ba, e, emakumien zapalakuntzien beste e, a, a, alde guztizekaz ez, horra gaitzike gure bueno, irakur eta... Indibidualismoak emakumiri e, e, gizonari moduen eta erasoak beti die gizonan atletik. Bai, baina, e, sorin nahi dute zen, e, individualismoa da e, aldietako bat, baina e, emakumeek historikamente bere e, aspiratu e, izen izenak, Osa, historikamente, garapen historikoa da lata, aspiratu moduen eraiki izenak eragin edeko, individualismak eragin edeko, eta, e, osa, gizartien evoluziñoan e, produkto direla ulertzen dugu eraso claro, bai, Imajinetan dut bada usula gizartiek badirenak eh, patriarkalak, baina kolektivistak edo individualistak izen barik. Eh, beste, gai batega suango gara ultraeskumiek eskuna ez hain ultriek eta eskerrak bebai ba aproveitzen da du batzuetan eraso honek emoten direnen adibidez bilboko Etxebarri Parkien emondana etxeberri Parkien parkatu e campo tarrenkontrako diskurso bat e, erabiltzeko ez da erailtzenan diskursoa geisetan da, er, diskurso ba, da ba, gure kultura hobie edo superioritate kultural bat alarrikatzeko e, arinaguneko bortsaketen konture Bebeia gente eh, que aprovecho güsendeu eh ba esateko magreptarrak direla. Honen aurrien ze erantzuen em, mideo mugimendu feministeak. Ni gustot eh nabarmendu bierdala, o bierdana ez eh, ala euren jatorri ze, eh, sino eh, Impunidade bat dauela eraso horrek emoteko eta impunidade hori eh, Gizonezko impunidade nivel bat, evidentemente ez dire zarriko lehatarrak, baina impunidade nivel bat eh, dekiela zarriko horrean lehatarrak, blokin jabi <laughs> edo eh, hori horren maila bat dau, eh, permi, permisibidade bat eh, suposatzen da edo eraso horrek emoteko eh, Hori ez da kanpo tarra digelako, baze, malena eta korea sotzaia, eh, doentzet E, atxilotu izendana erasorren arira da ez da izen kanpotarra oza instrumentalizetie kanpotarrak instrumentalizetie e, pst, ez da gindu jatorrikoak edo ez da hori da e, arazoa tapetie eta ez benetan e, arasoan errora Arrazo. okultetie edo e, ignoretie basikament eureka argudatzen da bena kaso askotan da sistematikoki direla kanpotarrak e, eta gero pasetan da, datu honek jakitzia oso gatza dela, eta eureke, bueno, eta begu politikoki inkorrektuak gara, eta ausfartoitzen gara honek datueke moten, eta beste edabide batzuk ez dire, ez dire bueno, ez tabez emoten, prinzipioa baina ezken diskurso hori elikatzen laguntzen dabe, ez tabelako da igual, e, desmenti duten edo e... Ez dakit, oza E, alda, instrumentaliz eta esan ankoa dire, demengoa dire, e, Bilboko la manada, indietzuak ere, eh? enkampotarra diea, la manada originalak sevillanoa ziren, ziren noa sobrunekoak. Zor ez dakit, e, nik uste dut e, guzti horreri erantzun bat, baina ganorazko hau da, benetan e, problematizeko da bena, eta adierasiko da arasoa ez da, gela jatorri horretan edo e, asal kolore horretan edo nadalakoan, E, izen behar dela erazo, erazo horren erroa zein dan, eta nundi datorren eta... Ai, ari za galduot. Baina ezin dela egin diferentien, e, diferentien gutxi ezpen bat edo diferentien e, alboratze bat. Eta hori dela e, eskumiek, itzen da benla, eskumiek itzen da bena eta gukaldarukatu behar duguna da e, arazo horren e, erro mune eta e, Erroa komune izenkeran batasun baten aldeko e, deize e, benetan lanketa eta errotik amaitzeko e, erazoak az, eta erazoak posibilitatean da bian sistemiegaz, e, batasun batetik e, aurren berriakola, sistemi aldatzie interesetan dotzon danan kas. Mm -hmm. Impunidadia ipatu dozu, ez dakit, e, e, sa, kasu honetan amarramagozturteko kartzelazi gorra ezarreizkero, azuta bueno asko kargu egiten da be, berez ez eh, si, si eta bela eh, kontrako efektu bat lortzen, ezta. Eh ese impunidad eso desaten eh judicialmente sino socialmente eh impunidad impunidad de bat edo aurura de impunidad bat dauela eh erasorrekomoteko eh da eta demuestra daue jartzela zigo ruzioak edo pena de, de, txana, pena de muertek, ez la, ez da dela e, arazoa e, konpontzeko aurrera pausurik emoten eta e, esan izan dabe bai e, atzera pausuk emoteko baino insta balila balizo. Gehuzi da e, mota horretako, malainatako edo bilboko moduko arazoak eipaitzeko e, ez askula balizo oin momentuen dauen e, just, e, justizi sistemiek ez patriarkala dalako edo ez dakizerdalako, sino interes batzuk defendatzeko eraikizi izen dalako, orduen bi da justizia propioa ten inguruko hausnarketa bat, e, ondo, oza, eraso tzaile horrek edo erasoan erantzule horrek epaitzelakoan e, benetan e, eukitzeko Eh, tendentzi eh, preventibo bat Eta tendentzi eh, Kompontzera bideko tendentzi bat mm -hmm. Bai, ba honeak izan diregura galerak Ezko tenzarien izanien berba, bale Nire izanien dut berba, ezker, abestela Bistu bueno, vale, eh, irratiko <laughs> kolaboratzei Barrizen <laughs> moden izu berba Ezker gasko bane Onda pasak orko hune Ezker gasko, gero arte